Том там послухав цю невиразну істоту, невидима гармонь захлиналася, туа, туа, туа. А, ту -а, ту -а". а твердий, як мужчина, оповнім соку бубон, прибух кожен той тужливий схлип, бух, бух, бух, і так без кінця, і завжди, і вічно. Яке щастя, що мої рідні береги зустрічають мене в моїй безнадії такими буйнощами буття, цим вивом могутніх сил». Розкошування молодості і пожедань. Я тягнув сиві чемоданяру крізь несподіваний розтанцьований натовп, я терся своєю жорстокою фронтовою шинелею об м'які ніжні дівочі тіла, своїм прямолінійним примітивним просуванням я з нещадністю криголама нищив гармонію їхніх порухів, ледь відчутних дотиків, невразних натяків, прекрасних сподівань на несподіване. І саме тут, саме тоді, коли я беззаконно і неждано, як той татарин, авторся в чужі сподівання, чужий і незнаний, для всіх, нікому не потрібний, наздогнав мене під тьмавим світлом летючих мишей, а в теплій клубочняві молодих тіл тривожний, як зла доля жіночий голос. Такий знайомий мені, що краще б його і не знати. Микола, Мико, о Боже ж мій! І вже з цього розгойденого дерев'яного одоробла, що має кошмарну зубодробильну назву «дебаркадер» з розшалілого безформеного тіла людської маси, зі сполохоного жовтуватого світла летючих мишей, вирвалася, відокремилася, заступила мені весь світ, ніч і день світлої пітьму невисока жіноча постать, литка, зграбна, гріховна в кожному своєму вигині, і смагляво нічними темнощами, темнооке і темно губи лице постало переді мною в загрозливих переблисках рваних тіний, немовод кажанячих крил. Кажани – це ж не просто летючі миші, це дияволи в оплоті, це чорти з під наших українських стріг і з нашої мученицької історії. А ця жінка з химерними візерунками летючих тіней від кажанячих крила, може це тільки від ліхтарів летюча миша? Ах, коли б справді так? На загрозливо-прекрасному смаглявому обличчі, може так само не належить до людського роду, а чортиця – дніпрова русалка, послана вловлювати такі розгублені душі, як моя. Хоч вода в Дніпрі вже надто холодна для русалок, а заблуканих душ в нашій соціалістичній державі вже давно немає. Та коли десь і зродиться якась окаянна і безпритульна, то уловлюють її не русалки, не мавки і не нявки, а залізні хлопці, які звуть себе органами. Тепла жіноча рука доторкнулася до моєї згорьованої руки, в якій ще жила страшна фізична сила моїх предків, та водночас... Вібрували розгубленість і якесь ніби скімлення у м'язах, у сухожиллях, усіх сув'язях, ганебне відчуття суцільного безсилля, яке ламає найтвердіші тіла і наймогутніші душі. Олько, це ти? А хто б же то був? Де ти тут взялася? А ніде, була тут, ось і є. Олька Філофієва. — Филофіївна, як казали в нашому селі, я утікав неї ось уже десять років, а вона гналася і тепер наздогнала в найтяжчу хвилину мого життя. — Чого тобі треба, Олько? — А, нічого. Може, тобі чогось треба? — Мені теж нічого. Вважаю, що ти не бачила мене, а я тебе. — Не будь дурним, Миколо. Хочеш гибіти отут на пристані? Та, Боже ж мій, підеш зі мною. Нікуди я не піду. Ви бачили? А він нікуди не піде. А хто ж тоді піде? Може, ти вважаєш, що я залишу тебе отут на сирій воді? На щуки з Кременчука? Ой, Миколу, Миколочку, який же ти дурний. Вона вирвала в мене з рук мій чорний чемоданяру, а я навіть не мав сили виказати їй опір або помогти, йшов слідом за Олькою ніби сонний, збайдужілий до всього, дерев'яно приступав ногами. Куди вона вела мене? А вище і вище, крутіше і крутіше, твердіше і твердіше під підошвами чобіт, камінь, граніт, під ногами. Це ж ніщо інше, як ота крута скеля, яку бачив я ще малим з того берега, сидячи в хаті біля вікна, скеля, біля якої проходив унизу десятки разів,